«Ти вся обліплена маячками». «Що?» – знітилась Квітка. Кір лише красномовно глянув на її руки. «Почекай, це ж просто печатки неонові. У нас такі на фестах ставлять». «Що таке фести?» Н «Неважливо». Квітку почало тіпати. «Скажи краще, що не так з цими сердечками?» «В основному те, що фарба зроблена з радіоактивних сланців». «То ці сердечки радіоактивні?» «Не настільки, щоб зашкодити твоєму здоров'ю, але достатньо, щоб маркувати тебе на мапі кохання. А дивлячись на те, скільки ти встигла їх назбирати, то на мапах будеш світитися, наче спалах над нової». «Які мапи? Про що ти взагалі?» «Немає часу, Квітко. Вже сутеніє. Треба вийти з міста до півночі. Збирайся, я зараз». І він знову гайнув до свого слоту. А коли повернувся, то на руках і ногах мав стяжки ременів із безлічу невідомих їй предметів. За плечима в нього був ранець, а в руках два рулони термопластика. Кір швидко розпакував один з них і сказав. Давай руки. Н -н Навіщо? Термопластик зменшує зону випромінювання технецію. І він почав швидко обмотувати її руки, починаючи з плечей. Так ми обмежимо кількість твоїх шанувальників з усього кітума 17 до кількох сусідніх кварталів. «Може, ти мені нарешті поясниш, що тут має відбутись?» «Сподіваюсь, тобі не доведеться про це дізнатися, і ти спокійно повернешся на землю, не травмувавши себе нашими традиціями». Невесело сказав він. «Бери свій наплічник і гайда. Вже давно були сутінки, але вулиці були світлі, як в день. Кількість рожевого неону, схоже, досягла свого максимуму. Як тільки вони вийшли, мало не всі чоловіки в околі трьохсот метрів, а також деякі жінки почали зацікавлено розглядати квітку. Вони дивились то на неї, то на свої браслети, які видавали тихі ритмічні звуки. «Трясці!» – вилаявся Кір. «Все гірше, ніж я думав. Сюди, швидко!» І вони завернули в якийсь нелюдний провулок на стику двох хмарочосів. А коли трохи віддалились від місця уваги, Кір тихо сказав. «Стій, забули щоки заклеїти!» Він дістав з на нозі ніж і за кілька хвилин вирізав досить рівні кружечки з термопластика, а тоді покрутив їх і наклеїв квітці на щоки, ними сердечки. В цей момент вона спробувала уявити, як виглядає із замотаними аж до кінчиків пальців руками, кружальцями на обличчі і кільцем інтерпретатора на голові. «Слухай, може вони на мій дивний вигляд реагують, а не на випроміннення?» – спитала вона. «Як би то. Невесело зітхнув Кір. Гаразд, то куди далі? Підемо через п'ятий сектор. Це найкоротша дорога до стіни. І вони пішли. В більшості Кір вів її порожніми вулицями. Мабуть, добре знав місцевість, бо коли Квітка гуляла сама, то жодного разу не натрапила на вулицю без людей. Часом вони проходили крізь закинуті хмарочоси. Ті були схожі на лабіринти з металевих коробок та коридорів. Всередині не було дверей, і деякі стіни мали дірки, тому їх можна було пройти наскрізь. Квітка вже вирішила, що все не так страшно, як здавалося, і скоро вони дістануться стіни. Аж раптом в одному з напівосвітлених провулків неочікувано виник гурт молодиків. Вони ж бурляли бляшанки в неонову вивізку і голос лаялись, Кіра одразу шарпнув квітку, щоб затягнути її назад до напівзруйнованого хмарочоса. Але було вже пізно. Пискляві звуки, що долинули одразу з п'ятьох браслетів, привернули увагу молодиків. Хто це тут? посміхнувся один з них. Чуєте, хлопці, схоже, до нас сама королева кохання завітала. Кір вийшов наперед і спокійно сказав Ми поспішаємо. І куди ж це? Чи не до стіни, бува? паскудно посміхнувся другий хлопак і підійшов ближче. Хочеш сам розважитися з королевою і ні з ким не ділитися? Не для того існує день кохання, хлопче. День кохання почнеться через дві години. А зараз ти не маєш права її займати. З натиском сказав Кір, заступивши квітку. А то що? Патруль викличеш? Весело засміявся третій. Ми тільки ну звідти. В п'ятому вже всі намахані. Молодики підступили ближче і у квітки похололо всередині. Але тут сталося дивне. Кір мовчки натиснув щось у себе на плечовому паску, повітря наповнилось свистом і всі п'ятеро попадали. Він одразу спробував потягнути квітку за собою. Але вона не могла рушити з місця, безглуздо втупившись у нерухомі тіла. «Не хвилюйся, це лише снодійне», – заспокоїв її Кір. «Через півгодини отямляться. Ходімо, у нас мало часу». Він взяв її за руку і обережно повів між непритомними тілами. Квітка помітила, що в одного з них на шиї стерчить голка з синьою кулькою на кінці. Кір прослідкував за її поглядом і пояснив в синіх завжди снадійне, тільки червоні смертельні. Це мало що пояснювало для квітки, але вона міцніше стисла його руку. Через термопластик вона нічого не відчула, але їй стало спокійніше. До стіни вони дістались майже без пригод, тільки в одному місці трапився гурт аж занадто веселої молоді але цього разу їм вдалося обійти їх непоміченими. «Потужності мого ранця не вистачить на двох», сказав Кір вже біля самої стіни. «Тому будемо рухатися стрибками». «Ти не казав про реактивний ранець!» округлила очі Квітка. «От кажу». Спокійно відповів юнак, закріплюючи якісь деталі на пасках. Вона якийсь час спостерігала за його діями, а тоді нарешті спитала те, що надавало їй спокою. «Слухай». Звідки у тебе такі оснащення? Чи у вас на планеті кожен має джетпак та арсенал для знешкодження небажаних перехожих? Не кожен. Неохочі відповів Кір. Запала незручна пауза, і він продовжив. Я трохи заробляю тим, що переправляю деякі речі через стіну. Хлопець зам'явся. Тож, іноді, щось залишаю і собі. Це ж незаконно, так? Так. Зітхнув кір, не припиняючи щось примотувати до ранця. «А батьки знають?» – обережно спитала Квітка. «Мої батьки загинули під час конфлікту на орбітальній станції п'ять років тому». «Вибач». «Це було вже досить давно». «Спокійно відповів юнак». «Колись би це однаково сталося. Військові з активних гарнізонів на Ратумі довго не живуть». «Твої батьки були військовими?» «Так» капітанами оперативних груп. Підрозділ тата загинув весь, а мама врятувала свій ціною власного життя. Все це юнак говорив майже буденно, але у квітки від почутого стислось серце. Про справжні війни та військові конфлікти вона знала хіба що з книжок. І то лише через те, що цього вимагала її спеціалізація. Для мирної землі це були забуті архаїзми, а тут, на Ратумі, це частина реального життя. То контрабанда – це твій основний заробіток, перевела на інші квітка. Так. Не хочу, відповів хлопець. Після смерті батьків у мене було два варіанти. Залишитися на базі і будувати кар'єру військового з повним забезпеченням, або поїхати в одне з міст і там вже самому викручуватися. Не хотів бути військовим? А сенс. В його голосі прозвучало роздратування. Нескінченно захищати безглузді форпости, щоб тримати уявну безпеку в повністю небезпечній зоні, чи дивитися, як один за одним гинуть твої товариші за мету, яка ніколи не буде досягнута? Ні, дякую. Існують набагато цікавіші способи закінчити життя. І він з такою силою затискає карабін, що той мало не розлетівся на друзки. Ми знаходимося в такому місці, де завжди буде війна, бо це всіх влаштовує, і нас, на жаль, ніхто не питає. На якийсь час запала тиша. А на землі? Як? нарешті спитав Кір. Немає війни, коротко відповіла Квітка. Тут ця утопія таки існує. До хлопця повернулась його звична насмішкова та манера. Тобі вона сподобалась. Кір лише невесело всміхнувся. Все готово. Бадьоро сказав він. Я пристебну тебе ременями і примотаю до рук магніти, про всяк випадок. Але все одно міцно тримаюся, бо я таки вперше роблю. «Бачиш вон те заглиблення в стіні? Маємо туди дострибнути». Заглиблення в стіні було в метрах двадцяти від землі, і хоч Квітка була вже пристебнута до Кіра трьома ременями, а все ж міцно обхопила його за шию, так що мало не торкались носом його щоки, та дихала прямо в обличчя. Кір раптом напружився і глухо сказав, «Краще трохи відхили голову, щоб не порушувати баланс». «Звісно», – почервоніла Квітка. Перший стрибок був не дуже вдалий. Їх понесло в бік, і вони трохи почовгались об стіну, але все ж долетіли до заглиблення. Кір одразу щось відрегулював, і наступні стрибки були майже без викривлень. Зверху стіна мала досить широку плоску поверхню з високими бортами з обох боків. По ній можна було просто йти, майже не пригинаючись і не боячись, що хтось побачить. «А чому ми просто не спустимось вниз з того боку на джетпаку?» Спитала Квітка, ідучи за Кіром вже кілька хвилин. Нас так швидко помітять. Ми спустимося біля стоянки міні і одразу зникнемо геть. Скористаємося початком свята. Перші хвилин п'ятнадцять всі витріщатимуться на те, що коїться, І тільки через півгодини хтось з блокпосту ліниво піде перевіряти литовище. Ясно. А коли початок свята? Офіційний початок у півночі. То це вже скоро. Так. Тому треба рухатися швидше. Ікір прискорив крок. Вони майже бігли, але раптом вдарив гонг. Квітка зупинилась і заглянула в один з отворів в стіні. День кохання. Спочатку їй було важко зрозуміти, що відбувається. Було досить високо, і те, що було внизу, нагадувало метушню рожевої маси. Та коли вона придивилась, то раптом почала розрізняти окремих людей, що в якомусь божевільному екстазі розривали одежу один на одному. Через мить всі люди на вулиці перетворились у місцевого голих «Не дивись туди. різко сказав Кір, відтягнувши її від стіни. «Нам треба поспішати!» «Що це? Що вони роблять?» – ошлешено булькотіла квітка. «Заспокойся. Ти знаєш, що вони роблять. Кір взяв її обличчя в свої руки. «Зосереться, нам треба йти. Часу обмаль». «Гаразд», – видихнула вона. Далі вони знову стрибались джетпаком. Кір говорив якісь настанови, але Квітка майже не чула його. Її свідомість була наче в тумані. Нарешті вони дісталися литовища. Кір покрутив щось у дверцятах одного з мінільотів, і вони залізли всередину. Тоді він почав ще швидко набирати на панелі керування. І через кілька секунд Квітка почула гул двигунів. Але тільки-но вони рушили з місця, як раптом двигуни заглохли, і апарат сильно струснуло, мало не вклеївши їх обох у переднє скло. Хтось ззовні відкрив двері і насмішкувато сказав. «Виходьте, дітлахи! Прилетіли!» «Що вони з нами зроблять?» Пошипки спитала Квітка, спробувавши змінити розташування рук у наручниках. Нічого доброго. Похмуро мовив Кір, втупивши погляд у протилежну стіну невеликої металевої камери. Але ж ми не зробили нічого поганого. Лише покинули місто і перелізли стіну. В його голосі прозвучала іронія. А це настільки страшно? Кір нічого не відповів. Квітко глибоко вдихнула і наважилась запитати. «То День кохання – це гігантська оргія?» «Щось таке». «Але навіщо?» – шоковано запитала вона. «Розумієш, на ратумі важке життя». «Не хочу почав Кір». «Весь час – одні заборони та обмеження. І от є єдиний день на рік, коли все можна». «Але невже у вас всі такі збочинці?» «Тобто, я хотіла сказати...» Квітка заткнулась. «Ні», – сміхнувся Кір. «Для цього і розробили еректин, розслабляючи наркотик зі збуджуючим ефектом. Щоб всі були, так би мовити, в одному настрої». «Але це ж жахливо!» – ошелешено мовила Квітка. «А як хтось не хоче...» «Не думаю, що в запалі свята це когось цікавить». В голосі Кіра прозвучав сарказм. А сердечки навіщо? Це одночасно і розвага для підняття настрої і маячки. Наприклад, подобається тобі дівчина. Або в твоєму випадку хлопець. Виправився Кір. Ставиш йому сердечко, а потім чим більше сердечок, тим яскравіше ти на мапі. Типу рейтингу популярності. Тож я... Квітка подивилась на свої руки, з яких військові зрізали термопластик. Неймовірно популярна. Невесело усміхнувся Кір. Двері камери неочікувано відчинились, і всередину увійшли троє чоловіків. Ходімо, принцеса. І з сарказмом сказав той, що був попереду, і одним рухом підняв квітку з підлоги. Не чіпайте її. Спробував крутнутись до неї Кір, але другий військовий сильно штовхнув його назад до стіни. А то що? Глузливо спитав перший, що тримав перелякану квітку за лікоть. Не в твоєму становищі геройствувати, хлопче. Якщо будеш сидіти тихо, то, може, вранці її відпустимо. Він оцінюючи глянув на дівчину і додав. Особливо, якщо ми знайдемо спільну мову з твоєю подругою. Не смійте цього робити! Схвильовано перебив його кір. Вона з землі! Та ти що? награно округлив очі військовий. Таких казок я ще не чув. Хоча чому ні? Пограємо з нею у дівчинку з землі. І всі троє голосно зареготали. Квітко, слухай мене! Швидко заговорив Кір. Ні на що не погоджуйся, чим би вони тебе не залякували. Вимагаю офіційної ідентифікації в присутності капітана Блокпосту. Сильний удар в обличчя одного зі службовців різко перервав його. І непритомне тіло хлопця сповзло по стіні. Ні! Скрикнула Квітка. «Заспокойся, красуне. неприємно всіміхнувся чоловік, що тримав її за лікоть. «Твоєму принцу треба відіспатися, бо щось він сьогодні забагато теревенить». Квітка сиділа за столом, що був єдиними меблями у невеличкій кімнаті. Вона досі не могла прийти до тями від того, що сталося, але намагалася думати раціонально. Невдовзі зайшов вже знайомий її військовий. За ним ще один і став трохи позаду, ближче до стіни. То що, красуне, поговоримо? Всміхнувся він, але квітку аж пересмикнуло. Чого ти так знервувалася? Я ж не вкушу. Він налив воду у склянку, що стояла на столі, і підсунув до неї. Розумієш, яка справа? Дружньо почав він. Ви зі своїм приятелем трохи порушили правила. Він виразно подивився на квітку але, побачивши нерозуміння в її очах, продовжив. Перетинання межі міста – серйозне порушення, особливо під час свята. Але мені здається, що такій милій дівчині не варто сидіти місяць у камері тільки за те, що вона поплилася за своїм хлопчиною, який задурив її голову. Він зробив багатозначну паузу і продовжив. Тож, на честь свята, я пропоную менш суворий варіант. Хитро всміхнувся він. «Скажімо, ми проведемо з тобою виховну роботу, роз'яснимо як слід правила, а тоді вип'ємо всі разом покелиху чогось смачненького, і ти підеш собі догулювати свято». «Я вимагаю офіційної ідентифікації в присутності капітана блокпосту!» Майже скоромовкою проговорила Квітка. Обличчя чоловіка одразу стало жорстким. Тож по-доброму ти не хочеш. Гаразд. Тоді от ще деякі аргументи. Він взяв у другого службовця планшет і, набравши щось на ньому, простягнув квітці. Вона подивилася на незнайомі символи, але зрозуміти про що йшлося на екрані не змогла. Хіба що яскрава червона смуга на початку тексту не віщувала нічого доброго. Військовий уважно спостерігав за нею. А тоді роздратовано забрав планшет. «Ти що, читати не вмієш?» – здивовано спитав він. «Навіть не уявляю, з якого глухого кутка треба бути, щоб не вміти навіть цього. Хоча байдуже. З твоїм личком можна бути неосвіченою. Тож слухай». І військовий поглянув на планшет. «Твій приятель має неабиякий послужний список, як для свого віку». Він займається контрабандою з 18 років і переправляє він не рідкісні цукерки з Малерона, як деякі, а новітні озброєння. А це вже військовий злочин, і місяцем у камері він не відбудеться. В кращому випадку його чекають Торієві копальні, а там довго не живуть. Квітка вражено сковтнула. Чоловік глянув на неї, задоволений справленим ефектом, і продовжив. «То до чого це я? Сьогодні свято, і ніхто сильно перевіряти не буде. Тому я можу забути про це все і записати йому лише дрібне хуліганство. І вже завтра вранці він зможе повернутися у місто і приєднатися до веселої гулянки, якщо...» Він зробив паузу і знову виразно подивився на дівчину. І «Я вимагаю офіційної ідентифікації в присутності капітана блокпосту!» Тремтячим голосом повторила Квітка. Бачу, ти не дуже цінуєш його життя. Паскудно всміхнувся чоловік. А здавалося, наче він тобі не байдужий. Він на мить задумався, а тоді додав у бік свого напарника. Що ж, зробіть хлопцю веселу нічку. Може і копальні не знадобляться. Не треба, будь ласка. Не витримала Квітка. Добре, я згодна. Бач, такий небайдужий. Всміхнувся він до наперника. За таке щире кохання слід підняти келихи. Принеси нам щось смачненьке зі своїх запасів, а ми з нашою чарівною гостею знайдемо більш затишну місцинку. Квітка йшла коридором, як в тумані. Але вона зібралась з духом і запитала. З ним все буде гаразд? Звісно, Люба. Службовець повернувся до неї і поблажливо всміхнувся. «Я людина слова. Завтра вранці вже буде у твоїх обіймах цілий та неушкоджений. А ти за ніч наберешся трохи досвіду». Дівчина зблідла, а військовий невдоволено скривився. «Та годі тобі, досить із себе не займенку вдавати». Він взяв її за наручники і підняв руки на рівень з обличчям. Як ти збиралася проводити святкову ніч з оцим всім? І він виразно поглянув на нагромадження сердечок. Мабуть, заради цього і приїхала у велике місто. Квітка нічого не відповіла, і вони пішли далі. З кожним кроком в неї все більше підкошувались ноги, але їй хотілося, щоб коридор ніколи не закінчувався. Раптом із сусіднього проходу почувся тупіт і їм назустріч вийшов цілий гурт військових. У того, що був попереду, форма відрізнялась від решти і була схожа на ту, яку вона бачила на першій військовій базі. Службовець, що вів її одразу, відійшов в бік і відсалютував йому. «Я вимагаю офіційної ідентифікації в присутності капітана блокпосту!» – голосно викрикнула Квітка, коли військовий проходив повз неї. Той одразу зупинився і суворо спитав. Хто це? Службовець трохи зблід, але швидко відповів. Незначне порушення, капітане. Збирався відпустити на честь свята. Я спитав, хто вона. Жорстко повторив капітан. Дайте мені результати ідентифікації. Квітка знову сиділа за столом, тепер у більш просторому приміщенні. Крім стола, там були ще шафа, диван, настінний екран та голографічна мапа. І пила вона тепер щось віддало на схоже на апельсиновий сік. В кімнаті зібралось семеро військових, напружено чекаючи результатів ідентифікації. Екран замерехтів і почав видавати дані. Мешканка планети Земля. Повільно почав читати капітан, і по кімнаті пронеслося вражене зітхання. Чекає на евакуацію. Абсолютна протекція сприяти на всіх рівнях. Код захисту найвищий. Квітка відчула, як всі погляди направились у її бік. Капітан блокпоста підійшов до неї і офіційним тоном промовив. Прошу вибачення, пані, за порушення протоколу моїми підопічними. Всі причетні до вашого затримання отримають дисциплінарні покарання. Капітан грізно подивився у бік військового, що затримав квітку, і той аж просів під його поглядом, а тоді знову повернувся до дівчини. Можете розраховувати на повне сприяння, з мого боку. Дякую, полегшено видихнула Квітка. Він якось дивно подивився на її руки і спитав: "Перепрошую, пані, у вас не виникло проблем з цим?" Він кивнув на нагромадження сердечок, що покривали всі руки Квітки. "Ні, я встигла дістати стіни ще до початку свята", відповіла вона, суттєво почервонівши, і відразу додала: Безпечно вийти з міста мені допоміг мешканець Кітома-17. Я б хотіла попросити, щоб його також звільнили. Звісно, якщо він діє в інтересах вашої безпеки, то покарання за порушення правил буде негайно знято. Перепрошую, капітане. Втрутився військовий, що затримав квітку, мстива поглянувши у її бік. Але, на жаль, хлопець має більш серйозне звинувачення. Контрабанда класу С – новітнє озброєння. А це вже військовий злочин. Погодився капітан. На жаль, порушення такого рівня ми не можемо зняти. Але ми додамо в його справу пом'якшувальні обставини. Кір ходив від однієї стіни до іншої і не міг знайти собі місця. Він не знав, скільки часу був у відключці, Але вже пройшла майже година, як він отямився, І весь цей час квітка була у них. Він вже пробував бити у двері і кричати брудні лайки. В надії, що хтось прийде його заспокоювати, і, може, тоді він хоч щось дізнається про неї. Але в коридорах було порожнє. Кір знав, що у нього самого серйозні проблеми, але це його зараз абсолютно не бентежило. Натомість його мозок божеволів від однієї думки про те, що можуть зробити з квіткою ті покидьки. В коридорі почулися швидкі кроки, і Кір зітхнув з полегшенням. Нарешті хтось почув його лайку. Мешканець Кітуму 17 кір. офіційно почав незнайомий службовець. Вас звинувачено у військовому злочині проти системи ратуму. Я знаю, перервав його кір. Скажіть що з дівчиною, яку затримали разом зі мною. Я не закінчив, з натиском сказав військовий. Закони ратуму передбачають виправні роботи у торієвих копальнях. Незабутня відпустка. «В один кінець!» – саркастично прокоментував Кір. «Але з'явилися нові обставини», – продовжив службовець, незважаючи на коментарі. «На вас поступив міжпланетний запит галактичної співдружності, який має більш високий пріоритет, ніж внутрішньопланетарний протокол, тому амністує ваше покарання». «Що це значить?» – здивовано закліпав хлопець. Ви супроводжуватимете мешканку землі під час евакуації і будете змушені залишитися на цільовій планеті. Я лечу на землю? ошелешено спитав Кір. Та ви жартуєте. Кір вже вкотре брав планшети знову читав запит на міжпланетарне переміщення. Як це тобі вдалося? нарешті спитав він. Квітка сиділа у сусідньому кріслі приватного зарельота і вмикала паски безпеки, готуючись до квантового стрибка. Кір подивився на підпис і додав. «Консул Землі – це ж найвище керівництво співдружності!» «А також мій батько!» – весело усміхнулася Квітка. Нарешті увімкни паски безпеки!» Квітка з насолодою вдихнула морозине повітря. «Вона нарешті була вдома!» «Що це?» Кір здивовано поглядав на сніжинки, що падали йому до рук, і одразу перетворювались на краплинки води. «Сніг!» – усміхнулась квітка. «Дивовижно!» «Ходімо краще туди!» І вона потягнула його до відгородженого майданчика з яскравим написом «Ретро-вечірка до Дня закоханих». А трохи нижче рожевим неоном сяйло: «Пориньте у неймовірні традиції раннього техногену!» «Що там написано?» Кір марно намагався прочитати незрозумілі символи. «Вечірка до Дня Закоханих», – усміхнулась Квітка. «Це аналог вашого Дня Кохання. Навіть не віриться, що 14 лютого досі триває». Кір одразу напружився і зупинився. «Не хвилюйся», – засміялась Квітка. «У нас День Кохання відбувається значно природніше». Вона підійшла до нього зовсім близько і торкнулась його губ легким поцілунком. А тоді знову шарпнула за руку і весело гукнула. «Ходімо, не встигнемо!» «Байдуже!» Тихо промовив Кір, а тоді притягнув її до себе і почав палку цілувати. Через якийсь час квітка таки вивільнилась з його обіймів і ніжно прошепотіла. «А завтра полетимо до пустелі води».